السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون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 Tidaklah seseorang daripada kamu mengetahui apa yang telah disembunyikan oleh Allah SWT kepada mereka-mereka yang beramal daripada bidadari-bidadari syurga. Balasan kepada mereka daripada apa yang telah mereka kerjakan. Adakah sama seorang yang beriman dengan seorang yang kafir? Sudah tentu tidak sama. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal salih. Bagi mereka syurga ma'wah sebagai satu tanda susulan daripada apa yang telah mereka lakukan. Sadakallahu'l-Azim. Alhamdulillah, Muslimin dan muslimat sedang peruntun yang rahmati Allah sekalian. Bertemu kita kembali dalam jangan tanyalah Ustaz di TV9 pada hari ini. Masih kita dalam topik yang sama iaitu amalan orang-orang yang saleh. Dan pada pagi ini kita telah melihat ayat daripada Allah subhanahu wa ta'ala Tentang balasan kepada mereka-mereka yang beramal salih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apa balasannya antaranya mendapat bidadari daripada syurga Allah subhanahu wa ta'ala Bidadari-bidadari tersebut tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia Yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang beramal Kemudian kita lihat lagi ayat yang seterusnya bahawa bagi mereka juga balasan syurga ma'wah Jannatul ma'wah Sebagai susulan daripada apa yang telah mereka lakukan Artinya muslimin dan muslimat rahimakumullah Maknanya Allah tidak mensia-siakan amal salih kita Dibayar oleh Allah SWT dalam bentuk pahala Dan pahala itu kita tukarkan dengan syurga dan syurga dalamnya penuh dengan barang-barang perhiasan yang berkualiti Bidadari-bidadari yang berkualiti Pelayan-pelayan yang berkualiti. Pinggan mangkuk yang berkualiti. Kalau kita hari ini sibuk dengan one case yang apanya, pinggan mangkuk kita atas dunia itu lah yang hebatnya. Tapi di akhirat besok, Allah sedia lebih daripada itu. Pinggan mangkuk yang tidak pernah disentuh oleh jin dan manusia. Yang disediakan untuk setamu-tetamu Allah dalam syurga. Tetapi, nak masukkan diri kita ke dalam syurga tersebut, Allah menuntut kita bekerja. Allah menuntut kita beramal. Dan amal itu bukan amal talih. Bukan amal jahat. Tapi amal yang baik. Amal yang soleh Yang dilakukan oleh orang-orang soleh Sebelum daripada kita. Yang boleh kita ikut sebagai jalan dalam kehidupan kita. Dalam semayang kita selalu minta. Eh dinaf siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladina an'amka alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wa syuhada'i was-salihin jalan mana yang kita nak jalan para nabi jalan para siddiqin jalan para syuhada jalan para salihin inilah yang kita minta kita tak minta jalan-jalan orang fasik kita tak minta jalan-jalan orang yang jahat kita tak minta jalan-jalan orang yang dimarkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan bukan jalan orang-orang yang sesat Artinya, dalam kita nak beramal kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya sebutkan tadi Allah Subhanahu Wa Taala nakkan yang kualiti. Amalan yang kita buat tidak kualiti tidak melayakkan kita untuk mendapat balasan syurga yang penuh dengan barang-barang yang kualiti. Sebab itu nak masuk ke dalam syurga yang mana semuanya itu berkualiti maka kita juga kena melaksanakan amalan, melaksanakan kerja buat yang berkualiti. Kalau cincai halabalai buat lepas batuk di tangga, maka tidak layak untuk kita mendapat syurga Allah yang begitu hebat yang disediakan untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Kita ada pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma dari Kuala Kurau. Ya ya. ...batalkah pahala posol... ...akubunuh ap binatang. Oh. Kerana dia berok masyarakat. Ya. Yeah. Nombor dua... ...tolak terawih, imam baca cepat... ...sampai dekat... ...wala, wala bolin... Uh, ...makmun mula baca Al-Fatihah Abul Sihirak. Ya, yeah, ya. Yeah. Ya, yeah, ya. Yeah. Okey, baik. Uh, nombor tiga... Ya. Yeah. Ba ...batalkah pahala posol... ...kita dengar apa berita dalam... Saya deseng ke uh, dalam redu Kisah politik dan macam-macam ini Ya, yeah, ya yeah. yeah, yeah. Ok baik, terima kasih, Assalamualaikum uh, Puan Selma Daripada Batu Kurau Yang pertama sekali berkaitan dengan Batalkah puasa kalau kita bunuh Binatang, jawapannya Tidak batal puasa, tapi kita Tengok juga cara bunuh Kalau binatang, binatang seperti cicak Seperti yang binatang-binatang suka suka Itu memanglah Dituntut untuk kita menghapuskannya Karena membawa musibah kepada kita Boleh menjejaskan ibadat kita Kadang-kadang kita nak semayang terpijak Tak bawa tak cicak dan semayang Tak sah semayang Itulah sebabnya boleh kita bunuh tetapi dalam keadaan bunuh ini Islam suruh kita ihsan Apa makna ihsan? Ialah kita melakukan pembunuhan itu dengan cara yang terbaik Bukan dengan cara yang kita seksa dan zalim Artinya seperti sekali katok saja sekali pukul saja maka mati terus binatang tersebut itu yang terbaik baik perbuatan tersebut tidak membatalkan puasa yang kedua boleh kita baca walad dhalin. Wala dhalin itu kalau imam belum sampai walad kita dah mula baca fatihah sunat ya boleh kalau kita susah tak sempat dan sembah tarawih kadang-kadang tu -kadang, imam cepat baca surah dia tak beri peluang kepada kita untuk baca fatihah maka kita boleh bulatkan fatihah Begitu imam dekat-dekat Nabi, dia sampai ia akan amudua, ia akan astahin. Sampai ia akan amudua, ia akan astahin. Maka kita boleh untuk mulakan fatihah. Imam ia akan amudua, kita bismillahirrahmanirrahim. Baca pelan-pelan. InsyaAllah boleh, tidak ada apa-apa masalah. Itu tentang soalan yang ditanyakan kepada kita. Berkaitan berdosa kah kita dengar berita tentang politik batai puasa ke apa semua. Tidak membatalkan puasa. Semua maklumat yang kita dengar adalah merupakan maklumat ilmu. Jadi kita dengar benda-benda yang macam tu, informasi-informasi, maklumat-maklumat yang kita dengar melalui media tentang berita-berita semasa dalam negara kita, maka ia adalah ilmu yang berpengetahuan. Jadi ada lagi pemanggil silakan. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Selamat menyambut mulia Ustaz. Sama-sama kita insya yeah. uh, saya nak tanya Ustaz. Yeah. Kita ni memang dalam hidup ber ataupun bermasyarakat kan? Yeah, yeah. Kita mendikan akan sentiasa menghubungi silaturahim. Ya. Yeah. Daripada itu kita dikan akan jugalah memberi hadiah ataupun bersedekah kan? Yeah, yeah. Tapi bagaimana kata -kata, kalau kan kalau seseorang tu memberi bersedekah? Dengan makanan yang tak habis pada dia lah oh. Kenain, Ataupun diberi hadiah pun Ada yang barang terpakai Ya, yeah, ya yeah. uh, Macam mana Fak Anul dia punya <laughs> dia, dia punya cara tu tersebut okay. Terima kasih Fak ya Baik Terima kasih uh, Berkaitan dengan kita nak memberikan hadiah Nak memberikan satu barang untuk orang lain Memang dalam Islam Kita dianjurkan beri yang terbaik yang yang yang baru bukan yang lama Seperti kadang-kadang kita sedekahkan Barang-barang yang tak habis makanan kadang-kadang kita tak habis Kuranglah pahala dia berpahala Tapi kurang elok Kurang berpahala Ada pahala tapi sedikit Begitu juga dengan kita bagi Barang-barang yang terpakai kepada orang Kadang-kadang barang terpakai itu pun orang perlukan Beri kepada orang-orang yang perlukan Juga termasuk Dalam benda-benda kebajikan Tapi nilainya sedikitlah kecillah pahalanya berpahala tetapi kecil kerana kita memberikan sesuatu yang sudah tidak ada nilai sedangkan dalam Quran Allah Subhanahu wa taala sebut kita lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun kamu tidak akan mencapai kebajikan hatta sehingga tunfiqu kamu menginfakkan mimma tuhibun Sebahagian daripada apa yang kamu cintai Apa yang kamu sukai Kalau kita suka benda baru Bagi sebahagian benda baru Bukan sebahagian benda Ni orang yang nak capai kebajikan Nak capai kebaikan yang Allah sebut Tidak akan capai Sehinggalah kita mampu memberikan sesuatu yang kita suka Yang kita cinta Bagi ke orang Sama macam yang kita nak ini maknanya orang yang nak dapat pahala banyak, orang yang nak dapat tingkat birra, yang mendapat tingkat kebaikan, yang mendapat tingkat kebajikan daripada Allah SWT ini adalah merupakan firman Allah. Ya, kita ada lagi pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Right. warahmatullahi wabarakatuh. wa ha. Saya Puan Sikil Himi daripada Banting. Ya. Saya nak tanya... Uh, Masalah ni orang perempuan yang mula mengandung tu kan Muntah-muntah yeah. banyak hari Dia belum yeah. puasa ni Dia tapi tak nak buka dia nak terus juga puasa yeah. Adakah batal ke tidak sah ketidak ketidakpuasanya Kerana katanya muntah-muntah tu batal yeah, yeah. Tapi ada orang mengatakan tak batal Ini yeah, yeah. ha, ada satu lagi soalan yeah. ha, t -t Tentang sejadah yeah. Sejadah Alapik Sembayang pula yeah. ha, Ada orang hadiahkan sejadah Ah dia dikeliling sejadah tu ada aa, lambang pangkah-pangkah lah keliling tapi tengah-tengah tu gambar saliblah. Salib lah. Jadi ada, ada pendapat mengatakan hmm. tidak sah buat sembahyang sebab yang pangkah-pangkah tu adalah lambang salib. Ya, ya. Jadi saya tak gunakan pun. Ya. Aa, itu itu aja soalan saya Ustaz. Mohon pandangan baik. tolong terangkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan orang perempuan yang muntah-muntah Awal mengandung maklum saja sejarah, loya dan sebagainya, dia tak berpuasa. Maka puasanya tidak batal. Sebab muntah yang dibuat itu, bukannya sengaja. Muntah yang tidak sengaja. Apa Apapun yang tidak sengaja, dia tidak membatalkan puasa. Wahata makan dan minum sekalipun, tanpa sengaja, tidak membatalkan puasanya. Bahkan, itu rezeki untuknya. Kalau dia makan minum, dia terlupa, itu rezeki. Tapi bila itu ingat, jangan habiskan pun Oh ada lagi sikit sayang nak tinggal takut membazir Makan Tak boleh itu batal puasa Tapi kalau kita makan-makan Oh isteri kita ingatkan Abang puasa ini, ini ha, Kita bonti terus Serta mata on the spot maka tidak batal puasa Itu juga dengan masalah muntah Muntah kalau kita korek angkung kita Kita termuntah Itu sengaja Batal puasa Tapi kalau muntah kerana masalah mengandung Loya dan sebagainya Bukan di bawah bawah takbiran kita Bukan di bawah kuasa kita itu kuasa Allah subhanahu wa ta'ala Yang memberikan kita loya Memberikan kita rasa nak muntah Itu Allah Maka kita berpuasa Tidak membatalkan puasa Muntahlah banyak-banyak pun Tidak membatalkan puasa Sebab bukan bukan sekadar Yang kedua Berkaitan dengan sejadah rasalik ha, Sejadah rasalik ni boleh kita Kalau nak guna boleh Tapi kita tampakkan kain putih di atasnya Itu yang terbaik Alamak menyatakan bahawasanya kalau benda-benda yang macam tu kadang-kadang bukan di, di, di, disengajakan oleh kita Sengaja untuk mentafsirkan apa yang ada di atas sejadah Kadang-kadang kita tafsirkan itu muka macam, ha, macam muka mak kita lah atas sejadah tu Macam-macam ada orang sebut ha, Ini muka macam kepala singa lah ustaz Ini muka macam kepala gajah lah ustaz Ini muka macam kepala kepala, kepala kerbau dan sebagainya Maka kita boleh guna secara semata-mata dengan dakwah-dakwahan mazie. Kita boleh hamparkan di atasnya dengan kain putih itu lebih khusyuk, lebih lebih khusyuk lagi. Kita ada lagi pemanggil silakan. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Saya semasa ini semaya lagi pada pulai kalau lagi terdedah. Iya iya, masih ha, masihlah. Ah, soalan saya. Ya. Jadi kalau macam boleh bulan oh bulan-bulan lain bukan bulan Ramadhan yeah. tuntunan ibadah kita daripada sunat selepas ashar tu sunat-sunat sunat-sunat lain dia tutup dengan witir. Yeah, yeah. ha, berbanding dengan bulan Ramadhan mm. bulan Ramadhan kita ni dah witir dah di di masjid. Ya. Yeah. Habis balik pula di rumah ni kita nak mulakan balik tu hingga ke subuh. Tu macam mana pula penyusunan yang macam tu ustaz? Allah alam yeah. saya minta ustaz teruskan. Kami tanda yang terangkan bagi baga detail sikit Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tuan Haji Suhaid tanya tentang Apa nama Tentang sunat ba'diah Sunat-sunat yang kita akhirkan semayang kita dengan witir Sebagaimana yang telah disebut oleh Nabi Ija'alu akhirah salatikum bil bil witri Jadikan akhir semayang kamu Di waktu malam dengan witir Jadi maknanya kalaulah lah kita semayang witir dah di, di waktu malam Selepas terawai kita dah balun Tiga-tiga rekaat dah Selesai dah. Jadi kita nak semayang balik semayang tahajud dan sebagainya, boleh. Cuma yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebut dalam hadis yang lain, لا تجتمع الوитرا في ليلة الوحيد. Tidak berimpun dua witir dalam satu malam. Maknanya, tahjid ma semayang boleh semayang-semayang yang lain, tapi tak perlu semayang witir dah. Kerana kita dah semayang dah di awal waktu tadi. Berkaitan dengan soalan yang ditanyakan oleh tahjid semayang daripada kuala tadi kita dah solat witir. Tentang solat wikir ini saya dah tahu, tidak berimpun dua semayang wikir dalam satu malam. Maknanya kalau kita dah semayang pada waktu malam iaitu selepas taraweh, maka kita boleh teruskan dengan semayang-semayang yang lain. Tahajudnya, hajatnya, taubatnya, kita semayang. Tapi tidak perlu lagi kita tutup dengan wikir. Ataupun kita semayang dua rakaat wikir dan kita tutup nanti di hujung malam selepas kita semayang tahajud dengan satu. Itu juga boleh. Ada setengah ulama-ulama kita di pondok-pondok. Menyatakan boleh kita buka balik. Buka balik semayang witir itu dengan cara macam mana? Kita semayang satu rakan niat buka balik witir. Artinya tadi kita buat tiga. Kita semayang satu. Tanya kita buka balik witir kita. Jadi kita boleh tutup dengan witir. Itu tak tahulah pendapat yang diambil daripada mana. Tapi diamalkan oleh kita. Tutup-tutup pondok pun ada mempatuakan kepada kita macam tu. Artinya buka balik witir tersebut. Jadi yang asalnya, yang mudahnya ialah tak perlu kita buat witir dua kali dalam satu malam kerana hadis yang sahih. Begitu juga kita jadikan akhir sembahyang witir kita. Jadikan sembahyang sunat-sunat kita waktu malam itu diakhiri dengan witir. Itu yang terbaik kerana hadis Nabi ada menyebut macam tu. Jadi kalau tuan nak sembahyang tahajud, tuan nak sembahyang apa-apa lagi selepas pada sahur, boleh. Cara dia lepas pada sembahyang tarawih, tuan balik, tuan tak payah sembahyang di di masjid tersebut. Tak usah sembahyang witir di masjid tersebut. Balik di rumah. Kerana kita nak semayang lagi pada waktu malam... ...selepas daripada kita bangun sahur. Ha, itu maknanya bulis. Baik. Kita terus kepada soalan email. Email tanya daripada Intan Hashim... ...daripada Pucung, Selangor. Dia bertanya kepada kita... Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam... ...tentang semayang sunat. Yang pertama, bolehkah saya kodok... ...adakah wajib mengkodok semua semayang fatuh yang tinggalkan... ...sebelum menunaikan semayang sunat. Ia dalam bab ini... Wajib satu hal, sunat satu hal Yang wajib kita kena tunaikan, kena kodokkan Kerana hutang kita dengan Allah Subhanahu SWT adalah lebih berhak untuk kita tunai dan langsaikan Jadi kita berhutang dengan Allah bila kita tak buat sesuatu yang wajib Misalnya kita puasa, tak kodok, tak boleh Semayang begitu juga Bila kita semayang, kita tertinggal semayang subuh, kita kena kodokkannya Kerana itu yang paling berhak sekali kita tunaikan hutang, kita lansaikan hutang. Dalam bab sunat, sunat. Artinya kita boleh semayang sunat walaupun kita tak kotokkan semayang-semayang kita yang lama-lama. Itu dalam bab lain, pahala lain, bidang yang lain. Tapi kita tetap berdosa kalau masih ada lagi hutang kita dengan Allah SWT. Tapi kalau buat sunat, Allah bagi pahala. Allah tidak jemu memberi kita pahala selagi mana kita tidak jemu untuk beramal. Jadi kalau kita beramal dengan yang sunat Kita buat yang sunat Lama saya sama kita juga cuba untuk kabul balik Semayang-semayang kita yang farduh Insya Allah Allah akan terima Yang kedua Sunat yang saya lakukan sebelum mengkodak semayang farduh ini Diterima oleh Allah SWT insya Allah diterima Bagaimana untuk mengkodakkan semayang farduh Semayang farduh kalau kita tinggal banyak Mudahnya kita kodak, tak mau membahankan Ialah tiap, -tiap kali kita lepas semayang farduh Kita semayang farduh yang kita tinggalkan Misalnya kita semayang subuh tadi agitu nah, kita tak ada tetinggal semayam subuh maka kita semayam subuh qada wala wala semayam subuh yang yang tunai kemudian semayam subuh yang qada Wanti dekat tu lepas tu kita semayam zuhur semayam zuhur kita tunai zuhur yang tunai kemudian kita tunai zuhur yang qada yang qada begitulah seterusnya asar maghrib dan isya seterusnya baik soalan yang kedua datangnya daripada Fariza Gurun Kedah Assalamualaikum ustaz saya biasa berzikir sambil mandi saya yakin bahawa malam ini memang baik. Masalahnya ialah adakah perhatian maniwab dengan keadaan semua tubuh badan. Dari kaki hingga kepala berada dalam bekas mandi tersebut boleh membatalkan puasa Ya. Berkaitan dengan masalah ini, kalau air masuk dalam berongga kita matalah. Tapi kalau kita duduk dalam bekas itu, dan keadaan dubur kita semua tertutup, tidak air masuk. Maka ianya tidak membatalkan puasa. Tidak membatalkan puasa. Yang kedua. Kerana sememangnya saya akan menyedut udara panas yang mengandungi titisan air semasa bernafas. Mohon penjelasan. Ha, jadi, kalau kita menyedut udara ataupun kita masuk dalam hidung kita, dalam rongga kita, satu seperti air, seperti wap air dan sebagainya, memang boleh membatalkan puasa. Kalau termasuk, dia masukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Yang seterusnya soalan datangnya daripada, tidak bernama di sini, Assalamualaikum ustaz. Maaf bertanya. Waalaikumsalam. Ramai difahamkan bahawa keluar kejejar mencari rezeki adalah dikira sebagai ibadah jual. Adakah benar begitu? Dan adakah ia tergolong amal salih yang diulang oleh Allah dalam kitab sucinya Al-Quran? Ya. Kita keluar mencari rezeki yang halal adalah merupakan suatu ibadah. Suatu ibadah. Kerana apabila kita mencari rezeki yang halal untuk menyara kehidupan kita sekeluarga kita diberikan pahala oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebab itu Maka ini dikira sebagai amal yang salih Tanggungjawab kita Menyarah keluarga Mencari rezeki yang halal Maka kita buat kerja tersebut Kita buat amal tersebut Allah akan berikan kepada kita Ganjaran pahalanya Bukan saja di akhirat nanti Atas dunia pun Allah dah tunjuk Kalau kita betul-betul ikhlas Bekerja cari rezeki yang halal Allah akan bagi kepada kita Kemudahan-kemudahan yang berbagai Seperti anak-anak yang saleh. Anak-anak yang pintar, anak-anak yang bijak, ha, ini semua adalah daripada usaha kita mendidik mereka, memberi makan kepada mereka dengan benda yang hal yang halal. Seterusnya soalan datang, saya ingin bertanya berkaitan dengan amalan di dalam bulan puasa. Apakah, apabila bulan puasa, apakah amalan-amalan yang perlu kita lakukan dalam konteks hubungan sesama jiran? Karena sering kita lihat sekarang bila bulan puasa, masing-masing buat hal masing-masing. Daripada mula ia waktu pagi hinggalah waktu tarawih malam. Ini masalah bagi tanjiran. Sebab itu Nabi SAW sebut aljar qabla jar jiran sebelum rumah. Al-Rafiq qabla tariq, kawan rapat sebelum perjalanan. Azad Az qabla Tablar rahil, artinya bekalan sebelum memulakan perjalanan. Ini semua Nabi beritahu kepada kita tentang kepedulian masyarakat terhadap jiran. Ini merupakan sesuatu yang sangat dipesan oleh Nabi SAW. Tapi kalau hari ini masing-masing semua buat hal masing-masing, tidak mementingkan soal kejiranan, makanya ini yang perlu dipupuk kembali. Kita pergi taraweh, kita balik buah lambuk, bagi kepada jiran kita. Bagi kepada jiran kita. Balik lambuk daripada masjid, bagi kepada jiran ini adalah merupakan untuk menghidupkan suasana kejiranan, pedulian terhadap masyarakat. Yang kedua, apakah hukumnya apabila jiran kita menjemput, kita hadir satu majlis, kita dengan sengaja tidak menghadirinya, malah langsung tidak memberikan sebab tidak hadir. Bagaimana pula jika jiran menjemput amat kecil hati dengan tindakannya itu, dengan tindakan kita. Maknanya di sini, kalau dengan sengaja tanpa alasan, mengapa kita tidak pergi sedangkan kita dalam semayang, kita telah menyatakan komitmen kita dengan Allah SWT, yaitu Allahu Akbar. Maknanya kebaktian kita kepada Allah, maknanya keabdian diri kita kepada Allah. Yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi Apa maknanya Assalam sejahtera Allah ke atas kamu semua? Menunjukkan komitmen kita, perjanjian kita dengan Allah SWT bahawasanya kita nak membawa komitmen kita sejahtera. Kalau macam ni, maknanya kita tidak sejahtera. Kita tidak bawa mesej salat yang kita semayang. Sedangkan salat itu dua. Menganjurkan kita kepada dua kebaktian. Satu, kita abdi diri kepada Allah. Yang kedua, baktikan diri kita untuk manusia. Baru boleh masuk syurga. Kalau kita menyebabkan orang kecil hati, jiran kita kecil hati ini. Benda-benda ni yang akan dibuka di padang masyarakat. Benda-benda ni yang akan dibuka oleh Allah dalam mahkamahnya. Dan kita akan bermasalah untuk masuk dalam syurga. Sebab itu bina hubungan yang harmoni sesama kita, jiran, rakan sejawat dan sebagainya. Sebab itu dalam Quran disebutkan waquddullaha wala tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana wa bi dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dil qurba wal jari al junub wassahib bil jamli wa ibn sabi Jiran ada dua dalam Quran sebut. Buat baik kepada mereka. Satu jiran yang dekat. Satu jiran yang jauh. Allah maktaksirkan jiran yang dekat ni ada tiga hak. Hak dia agama. Satu agama dengan kita. Dia jiran kita. Dia adik-adik kita. ni Ini dekat. Yang kedua jiran yang jauh. Wal jaril junub. Artinya jiran tersebut orang kafir. Orang yang tidak Islam. Maka kita juga disuruh buat. wabil Melakukan ihsan. Melakukan kebaikan kepada mereka. Apa dia? Hubungan yang baik. Bukan sebab bagi hadiah kepada mereka setiap hari. Tidak. Cukup dengan senyum. Hello. Good morning kalau jiran yang tidak Islam. Good evening. Itu yang boleh kita lakukan. Kalau dijemput, kita pergi. Kalau kita jemput, insya Allah dia akan datang. Ini merupakan satu yang dianjurkan dalam Islam. Sampaikan Nabi SAW sebut... Aku senantiasa diingatkan oleh Jibril tentang jiran ini sehingga aku merasakan jiran boleh mewarisi. Apa maknanya? Jiran boleh mewarisi. Apa yang kita tinggalkan. Artinya harta pusaka kita itu sampai Rasulullah SAW jiran boleh warisi Punyalah dekat jiranian dengan, dengan kehidupan kita. Ya, beritahu tuan-tuan dan puan-puan. rahimakumullah Berakhir kita dengan soalan-soalan daripada email. Jadi, berkaitan dengan amal soleh, semua yang kita bincang tadi, hubungan kita dengan jiran, termasuk juga dalam amal yang soleh. Bekerja, mencari rezeki, amal yang soleh. Semua ini adalah amal-amal soleh yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu daripada kita dalam melayari kehidupan kita sebelum kita menghadap Allah Subhanahu SWT. Dan perbincangan kita masih lagi berkisar tentang amalan soleh, amal orang-orang soleh. Dan saya nak baca satu hadis tentang kita digalakkan untuk melakukan amal yang saleh secara berterusan walaupun sedikit. Hadis Nabi saw menyebut Ya ayohal nas, alaiqum min amali ma tu tiqun, fa inna Allah la yamelu hatta temelu, wa inna ahab al amali ilallah ma douy ma alehi, wa in qalla. Wahai sekalian manusia, Nabi panggil alaiqum min al amal, atas kamu kena beramal atas kamu kena bekerja kena buat amal yang mana kamu mampu jangan kamu jemu Allah tidak akan jemu sehinggalah kamu jemu untuk beramal sesungguhnya sekasih kasih amalan di sisi Allah Subhanahu wa ialah amalan yang dilakukan secara berterusan walaupun sedikit ha, ini maknanya yang dilakukan secara committed secara istiqamah Itulah amalan yang disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semayang dua rakaat, duha kita committed. Lepas daripada kita semayang, duha masuk waktu duha kita semayang sampai dia habis. Kita semayang dua rakaat saja tiap-tiap hari. Bukan banyak. Tapi berterusan. Ini yang Nabi suka. Yang kedua nya disebutkan tentang Allah tidak jemur memberi pahala kepada kita. Selagi mana kita tidak jemur beramal. Tapi bila kita jemu beramal, kita boring ala setiap hari sembang hari ni nak pergi ke Hitam pula lah, hari ini nak pergi ke Padang Besar pulak lah. Tak mau dah sembang hari ni Jumaah setiap hari Jumaah. Ah, ha? kan sekali-sekala nak pergi juga jalan lah dia Tak, tak boleh macam tu, bosan dan jemu tak boleh dalam beramal dalam ibadah. Kita kena sentiasa beramal, sentiasa melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik kita ada pemanggil, silakan. Silakan. silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Salam saya separi dari Kampung Badong Selangor ya. Ya, ya. Saya ya. ada soalan. Ya. Ha, yang pertama, apakah hukumnya orang yang menerima rawatan gigi seperti menampal atau mencabut gigi ya. ketika di dalam bulan puasa? Ya, ya. Ha, soalan kedua, betulkah pandangan yang menyatakan jenazah hmm. yang belum dimandikan tidak boleh dibacakan yasin kerana tidak suci? Ya. Ha, itu saja ustaz ya. Ya baik. Okey, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, berkaitan dengan masalah rawatan gigi, kita kalau boleh buat rawatan gigi boleh tangguhkan selepas puasa. Kita elok tangguhkan buat selawas-awas. Tapi kalau urgent, terpaksa sakit sangat, maka kita buat juga dalam bulan puasa. Bila dalam buat bulan puasa, kita masuk dalam bab yang tidak sengaja, kita boleh menerima suntikan, kita boleh mencabut gigi, kita darah yang keluar jangan kita telan, kita luah tidak membatalkan puasa. Artinya kita kena tengok kepada keperluan Artinya kalau kita rawat gigi kita itu Sengaja kita rawat dalam bulan puasa baru nak rawat Sebulan syakban tak rawat pun Dia tak sakit lagi Tiba-tiba bulan Ramadan sakit Maka kita pun buat rawatan Tapi masalah kadang-kadang berkaitan dengan gigi ini Dia bukannya memerlukan yang urgent Kadang-kadang kita boleh tangguhkan dengan balam dan sebagainya itu Kita boleh palamlah lah dari malam hari Lepas daripada kita semayang maghrib, lepas daripada kita buka puasa, kita pergi malam. Lepas yang kita sibuk nak buat siang? Kalau benda-benda yang perlu, yang dururi, kita boleh buat siang. Tapi kalau boleh tangguhkan dalam rawatan gigi ini, kita rawatlah di waktu malam. Ataupun kita boleh tangguhkan, kita rawat di hari yang lain. Di bulan-bulan yang lain. Bukan di dalam bulan puas. Puasa itu yang terbaiknya. Tapi kalau terpaksa, terdesak juga, nak kena buat juga rawatan, maka dia tidak membatalkan puasa. Yang kedua... Masalah jenazah yang belum mandi Bolehkah kita baca Yesin? Ya, boleh, tidak ada masalah Sebab apa? kalau kita mandikan jenazah Kita kena berturut-turut Artinya bila mandi, kena kapankan Secara berturut-turut, tak boleh tangguh Bila mandi, tunggu dulu baru kapan, tak boleh Dia kena tiga ni, bila kita buat Kena berturut-turut Mualat dia panggil Yang pertama, bila mandi, terus kapankan Yang ketiga, salatkan Yang keempat, Kebumikan, ni empat ni kalau buat Kena berturut-turut Tak boleh selang dengan waktu yang lama, so maklumnya Kadang-kadang jenazah kita, kita balik Kita baca yasin sebelum dia dimandikan Ini dibenarkan oleh Oleh agama kita, boleh kita zikir Tahlilan sebagainya, dibenarkan Baik, kita ada lagi pemanggil, silakan Assalamualaikum Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam. warahmatullahi ya, wabarakatuh Saya nak tanya apa saya nama saya Abdul Rahman bin Syari Ya, silakan Dari Johor Baru Ya, ya Tanya-tanya berkenan dengan fitrah. Ya, fitrah baik. Ah, tentang fitrah ni, kita tak tahu kita kena kan masa bulan puasa. Ya, ya. Tapi kalau orang yang berhutang, dia, dia tidak mau mem mem mem membayar hutang. Apa hukum dia, dia membayar zakat fitrah? Ya, ya. Itu paham. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berkaitan dengan orang yang berhutang. Hutang wajib bayar, fitrah wajib bayar. Dua-dua wajib. Artinya fitrah dia wajib bayar, hutang dia dia wajib bayar. Tidak boleh kerana dia kata dia berhutang, dia tak mau bayar fitrah. Tak boleh. Sebab fitrah kewajipan, membayar hutang juga adalah merupakan kewajipan. Hutang tak bayar, roh kita akan terawang-awang di langit. Tidak akan naik bertemu dengan Allah SWT. Kena ingat, itu hutang kita dengan makhluk. Bila hutang kita dengan Allah pun begitu juga. Kena langsaikan, kena bayarkan. Kalau tidak, roh tidak naik ke langit. Itu yang jadi hantu raya. Maka kita pun rajin tengok gambar hantu. Sebab apa? Hantu banyak. Sebab ramai orang tak bayar hutang dia jadi hantu sebab apa? tidak naik bertemu dengan Allah. Bila dia tak bertemu dengan Allah, dia kacau anak cucu. Bila kacau anak cucu jadilah hantu sebagainya. Maka tentulah ha, sebab tu kalau tak mau roh kita jadi hantu kacau anak cucu bayar hutang. Bayar hutang. Hutang kita dengan Allah, hutang kita dengan makhluk. Begitu juga fitrah tak, ter, tak tertangguh fitrah kita dengan hutang. Baik kita ada lagi pemanggil, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi amat yang dari Din Saleh dari Pendang dah. Ya, silalah. Ah, saya sila. ada persoalan mengenai dengan Amalan orang-orang yang soleh dahulu Kita yeah. tahu mereka ni selalunya Bangun malam lah yeah. Tapi yeah. bagi kita Sesengah kita lah mm. Yang berasa berat ataupun balok lah Orang kita kata balok mm. nak bangkit malam tu yeah. Jadi berasa berat lah yeah. Adakah disebabkan dosa-dosanya Yang terdahulu Yang mm. tidak diampun lagi pada Allah Taala Dia minta ampun kan yeah, Jadi yeah. mungkin dosa tu membebankan dia yeah. Dosa yang banyak tadi Membuatkan dia berat untuk bangun banyakjuk semalam. Boleh yeah. tak ah, Ya yeah, okey. Yeah, Boleh so, jamaah okey. Eh uh, berkaitan dengan masalah uh, amalan nabi um saleh memang tahajud. Amalan orang um saleh tahajud, amalan nabi-nabi tahajud. Sebab itu wa min al-laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Nabi disebut oleh Allah SWT taala daripada malam hendaklah kamu tahajud. Ini diperintah oleh Allah. Nafilat lak wajib untuk kamu wahai Muhammad. Bagi nabi tahajud wajib bagi kita sunat Asa ayyab asyaka rabbuka maqam mahmudah mahmuda. Mudah-mudahan Allah membangkitkan kamu wahai Muhammad Di maqam yang terpuji Bila Allah sebut kepada Nabi kita Kita sebagai umat Juga akan mendapat benda yang sama Kalau kita buat apa yang dibuat oleh Nabi kita Artinya kalau kita bangun malam Macam Nabi kita bangun malam tahajud, Kita akan juga dibangkitkan oleh Allah di makam yang terpuji makam Mahmudah di tempat berdiri yang terpuji di bawah aras Allah Subhanahu wa taala tidak ada lindungan melainkan lindungan aras pada hal itu sebut kita berteduh di bawah lindungan aras itu siapa mereka yang bertahajud di waktu malam jadi tentang masalah susah nak tahajud ni ya. ya betul mungkin sesuai cik amat kata daripada tadi mungkin kerana masalah dosa jadi istighfar banyak-banyak sebelum tidur dan boleh amalkan bacaan ayat sepuluh yang terakhir daripada surah kafi ataupun baca ayat yang terakhir daripada surah kafi dan niat nak bangun pukul berapa ayatnya mula daripada innal ladzina amanu wa amilussalihat kanat lahum jannatul firdausina sampai habis ila akhir kemudian niatkan ya Allah kejutkanlah aku pada pukul 5 misalnya bila terjaga insyaallah pukul 5 kita akan terjaga Cuma yang masalahnya ialah nafsu kita. Adakah kita nak layan nafsu tidur kita, ataupun kita nak bingkas bangun kerana kita sudah terjaga, dikejutkan oleh Allah Subhanahuwataala itu persoalannya. Jadi ada lagi pemanggil silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rahmatullah. Angky, okay. uh, saya nak tanya saya. Ya, ya. Kalau misalnya sembahyang tak si ada kemas kini langsung nak borong cari bina. Siapa nama bah? Fuzah. F U Fuzah. Fuzah. Ha. Yeah. Baru-baru ni saya ada ditanya uh, kawan saya kakak, dekat sembang fajr tu mesti nak pada kita kan macam saya kakak tadi. Yeah. Tapi kalau kita dah buat selalu macam every day dalam seminggu tu 3 4 kali, tiba-tiba uh -huh. kita tak bila uh, jadi wajib pada kita. Bila kita tak buat dah dah jadi haram. Betul tak ustaz? Ha jadi jadi confuse yeah. kat situ. Okey, baik baik. Ha uh, ya, terima kasih. Ya. Yeah. Baik, ibadat sunat tentuan dan perempuan yang sidang Yang rahmat Allah sekalian dia tidak akan menjadi wajib kepada kita. Melainkan kalau kita nazar, nazar ni kan jadi wajib Misalnya kita puasa sunat Tapi kita telah nazar, Itu juga tahajud Sunat Tapi kalau kita nazar, Kalau aku kalau dapat sekian-sekian Aku nak tahajud tiap-tiap malam Haa jadi wajib Tapi kalau kita tidak uh, jadikan amalan Tiga hari sekali kita tahajud Ataupun di ujung minggu Sebagaimana kita di masjid-masjid Kadang kita latih masyarakat kita Di hari minggu hari ahad Kita buat semayang uh, malam Pukul 4 kita mula itu sebagai latihan tidak dibebankan sampai kepada tahap wajib. Tidak boleh kita kata bila kita nak buat setiap minggu, maka dia jadi satu yang wajib untuk diri kita. Tidak. Dia tidak akan dibebankan. Cuma boleh kita bebankan kepada diri kita sendiri. Ha, aku dah jadikan witir ini ataupun tahajud ini sebagai yang wajib pada diriku. Bagi kamu tak tahulah. Tapi bagi aku, aku wajibkan. Ha, itu tak apa. Itu sebagai rancangan, Sebagai satu motivasi untuk kita beramal. Tapi kalau nak katakan kalau kita tak buat berdosa, tidak. Sebab satu yang sunat, kalau kita tak buat, tak dapat apa-apa. Pahala tak dapat, dosa pun tak dapat. Sebab itu kita kena faham. Dalam konsep sunat ini, kita kena faham takrifnya. Takrif sunat ni apa? Sunat ni maknanya ialah Ma suwi ba'ala fi'lihi wa la al li tar'kihi Maknanya ialah, suatu yang kita buat Dapat pahala Kalau kita tinggal Tidak diakabkan oleh Allah Tidak disiksa oleh Allah Tidak dituliskan dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Makna itu sana. Beza dengan wajib Maka akan diwajib Padahal benda yang wajib Seperti semayang kita yang lima waktu tu, Yang falso tu bukan seorang tajut Dia menjadi suatu yang wajib Bila yang wajib Kita kena buat Kalau tak buat kita dapat do dosa Baik kita ada lagi pemanggil Silakan Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum uh, Ustaz, uh, hmm. saya Siti Katika Sini Ya yeah. uh, Saya nak tanya Ustaz Apa hukum dia kalau kita mandi wajib Selepas waktu insak Tapi dalam waktu subuh Ya, yeah, ya yeah. uh, Lepas tu lagi satu saya nak tanya Ustaz uh, Apa hukum dia kalau kita Kadang-kadang uh, macam keluar ingus daripada uh, Langit tu kan Dan kita tertelan Adakah puasa kita terbatang Ya, yeah, kahak lah Ah, uh, kahak ya. Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Ter-tertelan ter ya. ya. Ter-tertelan Ter-tertelan Ter-tertelan Sama-sama Puan Siti Berkaitan dengan mandi wajib Lepas pada waktu insat Ya boleh kita mandi wajib Waktu insat Semuanya lebih baik Di antara tanda-tanda Keberkesanan puasa seseorang Ialah mandi wajib Sebelum waktu subuh Itu makna puasa yang berkesan tapi kalau kita mandi juga lepas berpuasa, itu bukannya maknanya kita tidak sah puasa. Kita sah puasa. Tetapi tidak berkesanlah. Tidak bapak-bapak sebab tanda orang itu berpuasanya itu puasa yang terbaik. Puasa yang berkualiti ialah dia akan cuba untuk bersihkan badannya suci daripada hadas sebelum daripada memulakan aktiviti puasa. Dia sucikan diri dia sebelum daripada aktiviti puasa. Artinya aktiviti kita puasa mula bila? Daripada waktu subuh Masuk saja waktu subuh Artinya kita dah semula berpuasa Bila kita mula berpuasa Di antara keindahan ataupun kecantikan orang yang berpuasa Ialah masuk hari dia berpuasa tersebut Dalam keadaan dirinya bersih Tapi kalau kadang-kadang kita terlajak terlupa dan sebagainya Kita pun mandi wajib lepas daripada uh, waktu subuh ha? Tak mengapa, tidak membatalkan puasa Selagi mana kita jaga, jangan sampai masukkan air dalam rongga-rongga kita yang terbuka Seperti lubang dubur kita dan sebagainya, lubang kemaluan kita dan sebagainya Jangan terlampau masuk, itu akan membatalkan puasa Tapi kalau kita jaga, tidak mengapa, tidak membatalkan puasa Tapi tidak elok puasa kita ter tersebut, tak capai ke tahap puasa orang yang terbaik Tidak capai tahap puasa orang yang apa? yang soleh yang ketiga, yang kedua soalan daripada positif tanya tentang kehak yang tertelan. Ha, bila ter, ini maknanya tidak bakat. Macam kita tertelan nasi, tertelan minum air, tertelan. Terlupa. Ingat tak puasa, apa-apanya puasa. Ha, tidak bakat. Dan saya sebutkan tadi Allah SWT suka amal salih yang kita lakukan secara berterusan walaupun sedikit. Kenapa amal salih yang dilakukan berterusan walaupun sedikit tidak terputus itu yang Allah suka. Baik, daripada banyak tapi terputus buat banyak banyak banyak tapi sehari itu ya isu tak buat dah lusa tak buat dah sebab sebab kita rasa terbeban rasa letih rasa puas dah dengan banyak yang kita buat tersebut jadi ini tidak disukai yang kedua saya nak baca hadis nabi sallallam tentang tiada guna kita melengah lengahkan amalan nabi sebut man bapta abhi amalu lam yusra abhi nasabuh siapa yang melambat lambat melengah lengahkan amalannya maka keturunannya tidak akan bersegera untuknya Ah ha, ingat kita kalau jenis suka tangguh amalan soleh ah ha, esok keturunan kita anak cucu kita tidak akan menghantar pahala kepada kita tidak akan bersegera untuk kita artinya dia akan lupa kepada kita mereka akan lupa kepada kita tak hantar pahala walaupun kita dah masuk kubur ha ni sebab punca nabi kata puncanya kenapa waktu hidup dulu kita suka melengah-lengahkan amalan ailmu tahu kata sembahyang jumaat itu baik sembahyang jumaat itu adalah afdal dengan kadar 27 kali ganda tapi tak ada ilmu amal tak ada kita hanya dapat hidayah ilmu sahaja hidayah amal kita tidak dapat ini yang rugi tuan-tuan jadi maknanya kesan yang apa kita juga akan tanggung iaitu keluarga kita nasab keturunan kita tidak akan menyegerakan urusan pahala untuk kita bila kita mati nanti. Baik kita dah panggil silakan. Assalamualaikum tuan. Assalamualaikum warahmatullahi. Amak Mazakir bereyi po, Tambun. Ah, silakan tuan. Amat. Ah, abdi, okay. istri saya Ruzo. Ya ya, Ruzo sari. Ah, ya, lumpuh. Oh, lumpuh. Okey. Jadi dia nak suruhlah untuk amak lah. Ya ya. Bila masuk waktu aja dia akan ambil air. Air tak ambil lah pasal dia tak boleh kena air. Ya ya. Dia akan ambil Tiamum. Ya, ya, ya. Masalah saya, masalah waktu Isya. Dia uh, sejuk. Ya. Dia sembahyang Isya. Ha-ha. Lepas itu terus dengan Tiamum tu terus, terus pergi uh, buat uh, terawih. Bolehkah? Ya, ya, ya, Sunat -sunat ya. Sunat-sunat lainlah. Ya, boleh. Uh, nak tanya itu saja. Ya, baik Tiamat. Ya. Okey, terima kasih. Sama-sama. Tuan -sama. Encik Ahmad soalan daripada Tiamu, dia tanya berkata dengan Seri Lumpuh. Ya, dalam bab tayamum ni kita kena faham tayammum ialah kita tidak menghimpunkan dua fardu dengan satu tayammum atau tiga fardu dengan satu tayammum maknanya satu tayammum boleh cover satu fardu saja. Ha, jadi maknanya dalam bab ini maknanya tadi istri dia nak, ka, nak semayang dengan satu tayammum satu semayang fardu diikuti dengan semayang-semayang sunat yang lain boleh sekali mana tak buat yang fardu. Atinya dalam masalah kita Syafie satu tayammum boleh Dilaksanakan satu fardu Diikuti dengan semayang-semayang sunat yang, lah, yang lain Jadi maksalahnya Tidak perlu tayamum dua kali Tidak perlu tayamum dua kali Tayamum dengan satu tayamum tersebut uh, Isteri Tuan Hajiamat Boleh terus semayang sunat yang mana dia nak Begitu juga dengan semayang-semayang zuhur ke Semayang subuh ke Macam semayang subuh Dia nak semayang sunat isra' sekejah boleh Semayang dengan tayamum yang sama Dia nak semayang sunat doha sekejah Pukul uh, 9 sekejap dia boleh. sembilan ke mana dia belum kentut, membatalkan tayamum dia boleh. Tidak ada masalah. Lah. Sebab kalau kita semayang yang sunat, satu tayamum pun boleh. Cuma dalam bab fardu, tayamum kapasiti dia hanya boleh menanggung satu fardu sahaja. Untuk fardu berikutnya, kena tayamum yang, ba yang baru. Tidak sama dengan bab uh, wuduk. Uduk boleh cover lima waktu kalau kita tahan. Ha, kita ambil sembahyang tadi. Kita ambil sembahyang-sembahyang subuh tadi. Sampai insya, sampai terawai saat ini kita tak perlu ambil uduk lain. Boleh. Kalau kita tahan Tak terkencin, tak terberak, tak terkentut. Tak apa. Tapi kalau kita nak kita rosak kecil, ambil. Lah, batin, Kena ambil lain. Ha, sebab itu uh, dalam baku tayamum dia berlain sikit. Jadi maknanya tidak ada masalah. Ada lagi panggil silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ustaz. Assalamualaikum ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, sila. Uh, ustaz, saya nak tanya tentang apa bab zakat fitrah tu kan? Ya, zakat fitrah. Ah uh, uh, ni maksud dia zakat simpanan eh? Oh, zakat simpanan ya. Ah uh, macam, macam saya ada zakat simpanan, lepas tu uh, macam uh, saya ada adik masih belajar di U kan. Ah uh, mak saya pun dia bukan orang senanglah kan. Ya, ya. Jadi zakat tu lebih afdal seberi semua pada uh, keluarga saya ataupun yang uh, kena beri sikit pada orang lain kan macam mana tu Ustaz? Ya, yeah, baik-baik. Uh, betul satu yeah. lagi soalan Ustaz? Ya. Yeah. Uh, macam kita nak bangun semalam malam tu kan? Ya, ya. Macam kawasan dekat rumah saya ni, ah uh, dia kampung sikit je kan ni nak, nak bangun seorang, -seorang diri tu rasa macam, macam takut kan. Ya, ya. uh, waktu yang agak uh, ter, Nak ke pagi tu sampai waktu waktu um, pukul berapa dia boleh tidur nak uh, buat selayang malam tu ke? Kan? Ya, ya, ya. Okey, itu saja ya. ya uh, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum Uh, berkaitan dengan uh, zakat kita memang boleh beri zakat kepada adik-adik kita yang menuntut ilmu di universiti, di luar negeri dan sebagainya boleh kita berikan zakat kepada mereka tentang soalan yang ditanyakan ialah uh, adakah boleh bagi semua zakat tersebut kepada adik-adik kita saja tak bagi bagikan oleh langsung boleh dibenarkan dalam Islam, sebab ia merupakan bila ditanya kepada kita uh, hak yang perlu kita tunaikan ialah kepada keluarga kita yang terdekat dulu Wazil qurba ha? haqqahu wa atizal qurba haqqahu Allah SWT berikan kepada orang yang dekat dengan kamu Hampir dengan kamu Siapa adik-adik kita, satu keturunan dengan kita Hak-haknya Kalau dia miskin, bantu dia Kalau dia perlu zakat, bagi zakat kepada dia dulu Sebelum kita bagi kepada orang lain Inilah sebaik-baik infak Sebaik-baik infak, sebaik-baik zakat Yang kita boleh berikan Kemudian, ada lebihan boleh bagi kepada orang-orang lain. Ikut asnaf yang telah kita baca dalam Quran Surah Taubah itu. Innamassadaqatulilfukhara itu boleh kita edarkan kepada siapa saja yang kampung kita, yang ada di dalam taman kita, sekitar kita. Ha? Termasuklah adik-adik kita. Itu yang utama. Itu amalan yang baik. Sebagai so, ya, puan melakukan itu, itu yang terbaik. Bagi kepada adik kita yang sedang menuntut di universiti dan sebagainya, itu yang terbaik. Yang kedua berkaitan dengan masalah tajud Takut kita nak bangun Atau kita boleh bangun dekat-dekat dengan subuh Artinya lebih kurang 15 minit sebelum subuh itu Boleh kita bangun Atau Kita boleh semayang Kita pakai semayangnya Yang pertama kita semayang sunat uduk Kita ambil uduk semayang sunat uduk Dua rekaat Kemudian saya nak beritahu lagi Ialah kita semayang sunat tajud dua rekaat Lepas tu kita semayang sunat witi satu rekaat Ini untuk bulan lainlah Boleh kita amalkan ya. Itu sebagai paket yang ringkas untuk tahajud yang yang ringkas. Baik. Uh, ada penganggu silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Hasna dari Bandar Baru Bangi ni. Ya. Yeah. Silakan. Okay, saya, saya nak tanya mengenai dengan solat tahajud. Ya yeah, ya. Yeah. Uh, kalau kita tak kesampaian untuk bangun uh, tengah malam kita buat daripada Terawih tu, ya. kita mengaji Quran dan kita terus dengan amalan -amal dan sulan, uh, mazahajat, taubat ya. dan kita terus sekali dengan tahajud. Ni, Ustaz tak baik saya tak tidur Terus sekali. Ya, ya, ya. Um, untuk sampai sahur lah. Ya, ya, ya. Uh, okay, Ustaz nih? Eh? Baik, baik, baik. Terima kasih, Assalamualaikum. Selayar, uh, dengan Okay, tahajud ini, kita sekuan kuannya kita nak beli semua tahajud, kita terlena sebentar. Artinya kita bangun itu makna tahajud dia beza dengan semuanya lain. Semayang hajat Kita boleh buat siap-siap sebelum tidur ha, Ini beza tahajud Semayang sahajud dengan semayang sunat-sunat yang lain Sebab tahajud mesti dihului dengan tidur Walaupun sedikit ha, Jadi maknanya kita tidur sebentar Lepas kita bangun untuk solat Eh, dah boleh tahajud dah. Ha, Misalnya e, syarat yang ditentukan oleh Imam Syafi'i Misalnya dikatakan Kita kena semayang isya dulu Lepas semayang isya kita tidur Lepas tidur kita bangun untuk semayang tahajud Ini baru dinamakan tahajud kalau tidak, dia tidak menamakan tahajud. Jadi, Puan boleh semayang tahajud. Bila Puan sudah tertidur, sedikit dan selepas Puan semayang, insya boleh kita semayang tahajud. Uh, InsyaAllah, untuk itu kita setelah kita hampir sejam berbincang, maka sampailah kita kepada konklusi perbincangan kita, muzakarah kita, tazkirah kita pada pagi ini. Ya, uh, berkaitan dengan amal-amal salih, marilah kita sama-sama beramal. Dengan apa yang telah dianjurkan oleh orang-orang terdahulu daripada kita. Mudah-mudahan bila kita rajin beramal, Allah rajin beri pahala kepada kita. Bila Allah rajin beri pahala kepada kita, maka kita akan mendapat syurga Allah yang penuh dengan barang-barang yang kualiti, yang menunggu kita, menanti kita. Siapa orang beriman, orang yang beramal salih. Iman tanpa amal tidak berguna langsung manusia tanpa amal. Jadi untuk itu kita tutup dengan sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan Allah berkati pertemuan kita pada pagi ini. A'udzubillahimmanasyaitanirradim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalinu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ina nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Allahumma tahhir kulubana minal nifaq wa amalana minal riya'a. Wa furujana minal fawahis Ya Allah, bersihkanlah hati kami Daripada sifat-sifat munafik Ya Allah, bersihkanlah amalan kami Daripada riak Ya Allah, bersihkanlah kemaluan kami Daripada benda-benda yang keji Daripada segala perbuatan-perbuatan yang keji Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in والحمد لله رب العالمين امين يا رب العالمين تقبل الله warahmatullahi wabarakatuh.